U... Čitanje svijetog Ivanđelja po Luki. Zlava da tebe, u... Gospodin, slava Reče, Gospod, priču ovo, čovjek neki imađaše dva sina, I reče mlađi od njih, Otcu, Oče, daj mi deo imanja što pripada meni, I on im podijeli imanje. I poslije nekoliko dana, Pokupi mlađi sin svo, sve svoje, I otide u zemlju daleko, I ona mu prosu imanje svoje, Živjeći razvratno. A kad potroši sve, Настаде велика глад у земљи оној и он почео скудјевати и отишавши приби се код једног жителја оне земље и он га послао у полје своје да чува свинје и желљаше напунити трбух свој рощћићима који свинје једјаху и никому не даваше a kad dođe sebi reče koliko najavnika oca moga imaju hljeba i više, a ja umirim od gladi, ustavši otići ću ocu svojmu, pa ću mu reći oče sa greših neboj tebi i više nisam dostojen nazvati se sinom tvojim. Primi me kao jednoga Podnajamnika svoji i ustaši ot ide o co svojjemu. A kad je još podaleko biom, ugledaga ac njegovi sažali mu se i potčaši zaggli i pojubim, a sinmo reče oče sarešik neboj te bim i nissami še dostojan nazvati se sinoom Tvojim a Otac reče slugama svojim, iznesite najljepšu halinu i obucite ga i podajte mu prsten na ruku i obuću na noge i dobedite te tele ugojeno te zakoljite da jedemo i da se veselimo, jer ovaj sin moj biješe mrtav i ožive i izgubljen biješe i nađe se I stadoše se veseliti, a sin njegov stari bejaše u polju i dolazeći, kada se približi kući, šupjevanje i igranje, i dozvavši jednog od slugu pitaše, šta je to? A on mu reče: Brat je tvoj došao, i otac tvoj zahtale ugojeno, što ga je zdrava dočekao a on se rasrdi i da uđe, tada izađe otac njegov i moljaše ga, a on odgovarajući reče mu, eto služim te toliko godina, i nikad ne prestupih zapovjestvoju, pa meni ni, nikad nisi dao, ni jareta da bih se proveselio sa prijateljima svojim, a kad dođe taj tvoj sin, Boje raz svoj manie Twojem sablunica ma Zaklaimo tele ugojenom, almreče, čedon, ki si swagda sa mną i sve moje jeste Twoje. Treba le razveseliti se i obradovat ti Jerovaaj bra Tvojj martabieše i o żywem i zgublim wieše ina jisem blahtego <gaul> Skušajmo, braći i sestre, svi zajedno, da u vremenu kad je marketing podignut na nivo nauke i ima za cilj da privuče pažnju, ne na kratko, nego da je zalijepi za određeni proizvod, ličnost ili ideju, radeći to vrlo moćno, nikad kao danas, marketing na nivo nauke. U bukvalnom smislu, to su tehnike koje se razrađuju i u ovo naše vrijeme duboko su ušle u prostor okultnog, magijskog, Vi to svi jako dobro osjećate. Mi nosimo ta imena. Mi živimo onako kako oni nalažu. Mi se ponašamo i veselimo onako kako oni diriguju. I šta mi danas treba da uradimo, braće i sestre? Zašto smo se mi ovdje skupili? Mi treba u tom da probijemo taj zid i da pažnju posvetimo riječima Božim. Toliko toga je ušlo u našu svijest, toliko toga je naš um vrlo pažljivo registrovao i uskladištio u memoriju srca. A sve to što je unijeto, sve informacije, one, braćo i sestre, traže napajanje. Sve informacije, one žive od našega života ozaimljujući. Zašto sve manje snage ili zašto je sve manje vremene, kako se pita jedan od savremenih otaca, Zašto nam dan i kako munjevi to proleze? Zašto ponekad osjećamo kao da uopšte ne živimo mi? Kao da je to vrijeme neko drugi proživio? Čitav dan, vrlo brzo prođe. Jedan od razloga je, jer sve te informacije koje smo primili, sve ono smo pažnju poklonili, to živi u pamćenju srca i napaja se našim životom. Ne daje život, nego ga oduzima. Ono nema život po sebi, nego živi od našeg života, pozajemljujući, to jest kradući nas, ili ako hoćete, ubijajući nas. To su vampiri, braće i sestre, koji sišu našu krv, naš život, kroz pažnju. I mi danas, a nikad nije bilo teško kao danas, treba da obratimo pažnju na sveto evanđelje, na riječi gospodnje, koje uopšte nisu reklamirane na taj način. Marketing ne bavi se riječju Božjom. Uzmite neku veliku marketinšku kuću. Da oni promovišu riječi gospodnje? Ne. Veliku kompaniju? Da promovišu spasnostno jevanđelje? Ne. A mi ovdje u crkvi treba te riječi da čujemo svim svojim umom, svom svojom voljom i svim svojim srcem da ih prihvatimo. A pažljivi smo prema reklamama, pra, pažljivi smo prema marketingu ovoga svijeta. Vrlo pažljivi. I onda imamo veliki problem, braću i sestre. I na svakoj liturgiji moramo da ga registrujemo. I što mi pokušavamo svi zajedno, znate, to je veliki podvig, vjelujte, veliki, veliki podvig. Da se riječ Božja probije i da dođe do nas. Iskreni da budemo, to vrlo rijetko uspjeva. Uglavnom, bivamo poraženi. Da jeste tako, toćete svi sami da potvrdite kad budemo izašli iz ovoga svetoga hrama. Koliko malo je tih riječi ostalo u nama. Kako neke druge izbijaju iz nas. Kako ta tema koju je Gospod predložio, priče koju je ispričao, uopšte nije zadržana. Mi pričamo već neke druge priče. Imamo već nove ili nedovršene, a stare teme. Dakle, riječ Božju nismo čuli, nismo je primili. Jedna od posledica takvog življenja jeste bolest bogozaborava. Jedna od posledica, najtežih posledica, a koja u isto vrijeme predstavlja uzrok svih problema i onih u vremenu, a i onog velikog, vječnog, tada već nerješivog problema, mislimo na vječnu propas i vječnu muku. Dakle, posljedica odvajanja od crkve jeste zaborav Otca Nebeskoga. Naš narod, braće i sestre, mi, kao ljudi ovoga vremena, bolujemo od te bolesti. Oca smo zaboravili. Kršteni u njegovo ime, mi smo njega zaboravili. A zašto do toga dolazi? zato što se odvajamo od crkve. Oni koji u crkvu nisu ni ušli, koji nisu primili sveto krštenje, oni i nemaju Otca. Oni koji su kršteni u ime njegovog i u ime njegovoga sina i u ime njegovoga Duha Svetoga, Oni su usinovljeni i postali su djeca. Međutim, vrlo često, gotovo istog dana, mi ponavljamo grešku koju je napravio bludni sin, onaj iz današnjeg evanđelja. Sve to što smo primili, a primamo mnogo u crtvi, braće i sestre, mnogo, svaki koji je kršten, u crkvi. On je mnogo primio, on je postao bogataš, milijarde. Pritom, to bogatstvo ne može da se potroši. Možemo samo da ga napustimo, a bogatstvo imamo samo ako smo zajednici sa Otcem i Sinom i Svetim Duhom, to jest ako živimo u crkvi. Greška koju gotovo redovno pravimo je greška koju je napravio i bludni sin. I posledice su neminovne i iste. Dođemo našim hramovima, primimo sveto to okrštenje i idemo dalje svojim putem, svojim poslom, živeći onako kako mi mislimo da treba živjeti, imajući svoj biznis plan, imajući svoj projekat, svoje planove, svoj način, i gospod, otac naš, nenametljiv po običaju, Mada, nemajući ni mnogo vremena da nam neku riječ kaže, jer obično to biva krštenje i kraj, nema tu više nikakvog odnosa sa crpom. Mi napuštamo hramove, nas gotovo više i da nema. Posmatramo ljude koji dolaze da traže krštenje, već se vidi u toj namjeri površnoj i u mnogo čemu pogrešnoj, da oni uopće nemaju namjeru tu Dužo je da se zadržavaju, sem da se uradi još neka kvalitetna fotografija. I to je kraj. Odlazimo svojim putem, uzimamo svoj dio i idemo dalje. Prva posledica, braće i sestra jeste odvajanje od oca produbljivanje tog problema vidimo i imamo u bogo zaboravu zaboravili smo oca Ovo ovom govorimo na nivou naroda naš narod je zaboravio oca braće i sestre Mi smo oca zaboravili. Naravno, zaboravili smo i svete te oce. Mi jedva da možemo da nabrojimo svega nekoliko svetih otaca, a oca nebeskog smo zaboravili. To je jedna. I dovoljna je i ta zapogibao od posledica odvajanja od crkve. Nađi i jednoga koji ne živi onako kako vjera naša nalaže. Nađi i jednoga koji nije poslušan blagoslovu oca, a blagoslov Otca jeste blagoslov naše svete pravoslavne crkve i vjere. Nađi i jednoga, pa ga pitaj, propitaj ga i vidjet da oca nema u njegovom umu, da on uopšte ne razmišlja o ocu, prati ga, snimaj ga, prisluškuj njegove razgovore, telefonske i druge. Tu uopšte neće biti govora ocu. Ako špilunske službe prate, možemo njih da pitamo. I oni će potvrditi. Ne, tamo takvu priču nikad nismo čuli. Ne. O otca, On, to jest oni, nikad ne razgovaraju. Ako ovaj narod neko prisluškuje, On dobro zna da ovaj narod ne razmišlja o Otcu. Ne sjeća se oca svoga. A otkuda to? Potpuno nenormalno ponašanje. To je takva bolest, braće i sestre, da su one druge najteže bolesti, Zapravo lagane prehvade u odnosu novu ovu bolest. Zaboraviti oca, to je strašna bolest, jeziva bolest. A svi koji se odvajaju od crkve, na taj način će se razboljeti i tom smrću umrijeti. Bogo zaborav je jednak smrti. Možda neko od nas pomišlja da može biti pobožan Bez ottca, A to je braćui i sestre, faza raspadanja po odmakva. Je što ta faza više odmakne, misimo na fazu raspadanja, to se možda i neka pominse o pobožnosti i može pojaviti. Međutim, to je raspadanje u veliko. Kakva pobožnost bez ottca? Kakva vera bez vere u Sina? Kakva vjera, ako nije dejstvom Duha Svetoga izazvana? A kako ćeš vjerovati bez Otca? U Sina. Kako ćeš primiti Duha Svetoga bez Otca i Sina? Pa kakva je onda ta tvoja vjera? U koga ti zapravo vjeruješ? Radi koga živiš? Čemu služiš? I ti, i tvoj posao, i tvoja porodica, i svi tvoji projekti. To je, braće i sestre, sve obraz mrtvih. To je sve mrtvo. Možda ovo zvuči grubo, ali mi smo za ovu dijagnozu čuli od oca, U ovoj priči o bludnom sinu, otac kaže Sin moj beše mrtav i oživje zahvaljujući pokajanju, ali do pokajanja to stanje bilo je stanje smrti, mrtvila. I svi oni koji su izvan crkve, na žalost, to je većina, to je sve braće i sestre mrtvu. Ko to kaže? onaj koji je sušti život ako mi ovo što se dešava izvan polja života a polje života je polje crkve nazivamo životom to je naš problem i jedna od naših obmana a životodavac sve to naziva mrtvilom i sve njih naziva mrtvim sinovima Sin moj, vješe mrtav. Odvajući se od crkve, mi zaboravljamo Otca, mi se odvajamo od Sina. Duh Sveti ne može da djeluju na mi. I šta da imamo, braćo i sestre? Imamo ono što se desilo i bludnom sinu. Imamo glad. Prije gladi imamo blud i razvrat. Družanje sa neprijateljima našeg spasenja. Ako su neprijatelji našeg spasenja? Strasti. A i za strasti i preko strasti, svih strasti bez izuzetka, mi služimo i napajamo demone. Mi napajamo i radujemo Satan. I onda dolazi do velike gladi, ne samo fizičke gladi, mada i fizička glad nastupa, nego duhovne gladi. Ovečam broj samo ubistava, jeste potvrda velike gladi. Ovečam broj oni koji se utapaju u okejan, zla, magije i svih drugih okutnih radnji, To je, braće i sese, znak velike gladi. Ogromno trošenje vremena na primanje potpuno besmislenih informacija jeste projeva velike gladi. Nas ne može da nasiti više časovno ili cijelodnevno gledanje televizije ili skitanja po raznim sajtovima i internet adresama. Nas ne može da zadovolji jedan prijatelj, pa se uključujemo u fiktivne prijateljske mreže. Nas ne može da nasiti da utješi hiljade ljudi i milion prijatelja, Glad sve dublja. I kako da izađemo iz toga, braćo i sestre? Onako kako je izašao i bludni sin iz ove priče. Treba doći sebi, treba priznati, a savješće da pomogne, da takav život ništa ne valja, da on vodi propasti, Priznaj sebi, gordeljivče, da si promašio. Priznaj da si prevaren. Nemoj da insistiraš na istom planu, minjajući formu. Promašio si, čoveče. Nema veze koliko godina, koliko novca. Promašen život. Prevaren si i nisi prvi. Đavo je prevario mnoge. Ti si za, za njega naivno derište. On se s tobom poigrava. To je sila, braću i sestre, demonska. To je satana. On je prevario praoce i pramajku. Kamo li tebe, koji si rođen u grijehu? Priznaj, promašaj, pokaj se, dođi sebi, pokaj se i sjeti se onog trenutka kad je svjetlost Carstva Nebeskog ušlo u tvoju dušu. Sjeti se svetoga krštenja. Sjeti se gdje si to krštenje primio. Sjeti se u čije si ime kršten i našta pozvan. Pa onda, hrabro ustavši, reci sebi, ne drsko, nego u pokajanju kao bludni sin, sagriješih oče, nebu i tebi, i nisam više dostojan Nazvati se sinom tvojim, primi me kao jednog od pokajnika, od najamnika i ustavši, gdje god da se nalazimo i gdje god da nas je ta svijest otrežnjujuća misa oposjetiva, a to mogu biti vrlo udaljene pozicije, krenimo, braće i sestre, svi, ka kome? Ka hramu, ka crkvi, ka liturgiji, jer tamo nas Otac čeka, jer odatle smo mi i pošli, ako uzmem u obzir da do svetoga krštenja mi uopšte nismo ni bili živi, mi smo mrtvo rođeni do svetoga krštenja, a od svetoga krštenja mi počinjemo da lutamo i od Oca da se odvajamo, jer Bog postaje naš Otac, braće i sestre, tek od dana krštenja do tada nema pravo niko da ga nazove ocem to bi već bila drskost i ignorisanje žrtve njegovog sina ignorisanje duha svetoga ignorisanje učenja i predanja i otkrivenja svetog na osnovu čega ti mene nazivaš ocem pita otac pita njegov sin koji sedi sa desne strane pitaj duh sveti na osnovu čega ko ti je dao to pravo ne vidimo pečate krštenja na tebi kako možeš tako drzak da budeš samo oni koji su kršteni braće i sestre boga mogu odcem da nazovu zahvaljujući našoj veri u sina njegovog zahvaljujući primanju duha svetoga Koga smo primili u crkvi. I od tog trenutka mi odlazimo iz na Nažalost, to je pravilo. I tu treba i da se vratimo. Odakve se krenuo iz hrama? Gde si primio krštenje? U hramu. Ne mora to biti naravno vezano za manastir u koji smo kršteni, nego za crkvu kroz koju smo usinovljeni. A koja je naša crkva? Pravoslavna crkva, braćo i sestri. Pa naš narod ne poznaje i ne prepoznaje crkvu sem kroz pravoslavnu. Tako nas je Sveti Sava naučio. Sveti Uladika Nikolaj vapijućim glasom poziva, držte se, braćo, Svetoga pravoslavlja. Sveti Sava je čitav svoj život položio Svoj sveti život, da bismo mi bili pravoslavni, da bismo u pravoslavnoj crkvi mogli Otca da imamo, Sina njegovoga da primamo i Duha Svetoga u svetoj liturgiji, da osjećamo njime da živimo. A mi smo se odvojili od crkve i lutamo, skitamo i evo sve više gladujemo, i sve više ljudi umire. Ova nedelja, o sinu, koja evo prethodi velikom postu, vremenu pokajanja, poziva sve nas, i pojedinačno, a poziva i naš narod, da ustanemo, da dođemo sebi, bez izuzetke, braći i sest, to važi i za političare, to važi i za generale, To važi i za naučnike, to važi i za mudrace, i za ljekare, i za razbojnike, i za policajce, i za ministre, predsjednike, vladare. To važi za sve ljude, jer samo je jedan otac, samo je jedan sin, samo je jedan duh sveti, samo je jedna crkva i samo jedna mogućnost da budemo vječno živi, A to je pokajanje, to jest povratak vjeri, povratak crkvi, povratak otcu. Zašto nema pokajanja u narodu? Zato što smo zaboravili na oca, a nema pokajanja bez oca. Da se vratimo crkvi, kojoj crkvi, čemu u crkvi, kome u crkvi. Zato i ne može pokajanje da se pokrene. Kome? Svešteniku. A ne mogu ja da se pokrajem. Nisam ja svešteniku zgrešio. Hramom. Zato nema pokajanja. Kome smo mi zgrešili? Od koga smo se odvojili? Mi, braćo i sese, uopšte nismo u krvnoj vezi. Po krvnoj vezi vi i ja nismo jedno. Po duhu smo jedno. I vi, vraćajući se crkvi, Vi se vraćate ne meni ili nekom svešteniku. I vi i ja treba da se vratimo Ocu. A kako ćemo mi da obnovimo sjećanje na Oca? Kako ćemo da obnovimo ono mistično pamćenje srca koje imamo od dana krštenja ako budemo odvojeni od crkve? Samo u crkvi i Duhom Svetim mi možemo Oca da se setimo. I tek u svjetlosti te misli i tog doživljaja može da se začne pokajanje. Pa čoveče, ja sam otišao iz kuće, ja sam svo vrijeme živio u tuđini. Ko su ovi ljudi oko mene? Kakva je ovo hrana ispred mene? Kakvi su ovo demoni oko mene? Kakvo je ovo življenje? Kakva su pravila? Kakav je ovo haos? Kakav je ovo pakao? Otkud ja u njemu? Ja sam kršten u ime Svete Trojice. Ja sam krenuo put Carstva Nebeskoga. A evo me sad u pakvu tamnome. Znam šta ću. Ustaću, bataviću sve ovo i krenuti nazad. Ocu napustit ovo društvo, ovo smeće, ovaj svinjac... Ove demone, i demone kao angele i ljude koji su se navukli na demonski način razmišljanja i življenja, sve ću to da napustim i vratit se otcu, vratit se crkvi, ali vodeća misa jeste povratak otcu. Ako nema te misli, zaboravimo pokajanje, braći i ses. Samo ćemo da se grupiramo, samo ćemo da se izmotavamo i da se mlatimo tu po hramu, neko na ovaj, neko na onaj način. A u hramu je najtužnije tako živjeti. Toga se pazimo, važno ga pokajanja, važne pobožnosti, važne vjere. Misao koja vodi pokajnika kući crkvi jeste misao o Ocu koga smo napustili. Zato je ova nedelja o bludnom sinu. Nemojte misliti da je to slučajno, braći i sest. U našoj crkvi je sve savršeno, usklađeno. Pred nama je post, ovo je druga nedelja pripremna. Pazite, jer ako se ne pripremite, na pravi način, nećete dobro postiti. Ako dobro ne budete postili, nećete dobro proći kurs pokajanja. Ako se ne pokajemo dobro, ostado smo, braći i sestre, u svincu. Ostado smo mrtvi sa mrtvima. Ovo je mnogo važan proces, veliki post. I ova nedelja sve želi da nas pripremi i da nam misao o ocu koga smo ostavili postavi kao zvijezdu vitlejemsku i da nas ona vodi hramo. Zato kad budemo postili i svaki put kad dolazimo u sve te Idemo otcu, braće i sestre. Pa otcu idemo, kući našoj. Nije ovo tuđina, nije ovo nepoznati prostor. Nije ovo tuđi oltar. Nismo mi ovdje došli tuđem Bogu. Istina, vrlo često osjećamo se kao u tuđem prostoru. A zašto? Jer smo navikli na tuđinu. Postalo nam je prijatno u zagušljivim atmosferama, zadimljenim. Postao je prijatan miris marihuana i duvana. Postali su nam prijatni i zanimljivi zvuci i ritmovi ovoga paganskoga svijeta. A u crkvi nam postalo tuđe, nažalost, vrlo često i dosadno, tjeskobno. I u kući i dosadno, u tuđini, veselo. Pazimo se, braće i sreće, to su opasni simptomi. Neko bi dal gospodi da sivom Duchasvetuga. Dođemo se bi tanemo iz brrloga svinskog, napustimo svinske trpeze, demonske trpeze i da kreneemo ka istoku, da krenemo ka krstu, da k kreneemo ka našim zlatim ku poama, ka našim sveštenim hramovima, Našim svetim prestolima, našoj svetoj domaćoj liturgiji, domaćoj atmosferi i da se tamo u duhu pokajanja, a crkva će nas naučiti kako se to radi, nemojte to sami, crkva će nas naučiti da se vratimo otcu, da mu se poklonimo i njemu i sinu njegovom jedinorodnom, a spasitelju našem Isusu Hristu i duhu svetom gospodu životvornom. Neka ova liturgija bude, ako već nije, jedan od prvih koraka ka našoj svrštenoj otačbinu. Amin Bože, daj.